Попіл. Вже не вірю, та ще люблю. Серед пітьми ночей запалив душу мою погляд твоїх чорних очей. Вже не вірю, тому пробач. Загасили вогонь дощі, вітер тихий розносить плач по згорілій моїй душі. І не треба ні слів, ні сліз, відтепер ми навік чужі. Протикають мене наскрізь сонця гострі ясні ножі. Загадаю на білий сніг, тихий ранок війду не сміла, Сивий попіл на скроні ліг від душі, що в мені згоріла.